Лиховісні передчуття і великі надії водночас зродилися в моїй душі, а все сплилося, переплуталося, завмерло і скрикнуло. Тисячоліття мовчазливо зливо стояли позад мене, а спереду щось кликло, велої запрошувало. Я піддався тому поклику, підійшов до червоних дверей між минулим і майбутнім, несміливо стукнув у них щиколотками пальців. Не почув ніякої відповіді, але й без дозволу сміливо штовхнув двері в холодні темні сіни. Тоді так само без дозволу штовхнув ще одні двері, але тепер, уже у теплу, нагріту, натопленою коксом лежанкою, тісну печеру з книжкових полиць, осліп і не без нахабства ступив туди, відважно занурився в тепле море своїх безнадійних надій, поринув на саме і вирунув. Викинутий на поверхню грімкотливим вигуком Сарданапал і Валтасар. Розкрилюючи могутні, майже відмежі обійми, котився на мене волохатим темним клубком професор Черкас, і тільки тоді я подумав, що нарешті справджується загадковий герб сміянів, не сміянів. В золотому полі волохатий ведмідь, а на ньому безпомічна діва в короні. «Ведмідь ось тут, і він хоче сховати мене в своїх обіймах. А де ж діва в короні чистоти і краси? Хто захистить її? Хто порятує?» Олексію Григоровичу пробормотів я. «Це справді ви?» «Я стояв перед дверима вашого дому, і дивне почуття вхопило мене. Ось відчиню ці червоні двері, і позаду лишаться цілі тисячоліття, а за дверима...» «Двері, двері...» «При мудрості вон мем», – не дав мені договорити професор. «Роздягайтесь, Микола, прошу. Треба вас зігріти після морозу і після наших столоначальників». Бачили патилашку? Іщерицю, і навіть рудого терешка і чорного ляпку саме попав на партійні збори. Вони завжди отак зранку? «Не знаю, за яким розкладом діє їхній гадючник», – перхнув Черкас. Не цікавося. В цалтирі сказано, «Не засідав я з людьми лукавими і не приставав до підступних. Я ненавидів зборище злочинників і не засідав у купі з беззаконними. Та облишмо цих нікчемних валтасариків. Сідайте отут, біля тепла зараз, питимемо чай, і ви мені все-все розкажете про себе». «Олексію Григоровичу, що ж про мене?» Головне, як ви. Я ж нічого про вас. У мене все прекрасно. Життя починається заново, як у серде напала. Ви ж бачите, всі мої книжки вже тут, навіть улюблене крісло. Це у мене вже втретє. Почалося в 38-му, тоді евакуація. Тепер от буржуазна лженаука, і щоразу я втікаю, як у нах, як у благ. А мої незрадливі мовчазні друзі... Терпляче ждуть, і зверніть увагу, завжди знаходиться добра душа, яка їх зберігає до мого повернення, або, як оце тепер, до мого наступного трудовлаштування. Здається, цього разу я вже усів назавжди. Власне, тут, коли хочете, мої початки. в свій час я закладав цю агростанцію. Ви? Коли ж? Ну, оце ще до нашої ери. А в цих степах колись працювала наукова експедиція Докучаєва, в якій був учень нашого великого ґрунтознавця Вернацький. Згодом, коли я вже був доцентом Університету Святого Володимира в Києві і познайомився з Вернацьким на нашій Дніпровській біологічній станції, він наштовхнув мене на думку створити в цих степах агростанцію для наукових спостережень за українським втраченим світом. Я вам покажу згодом лист вернацького, де він пише, що вже немає тиші і немає могуття природних сил, які ще недавно були в степу, які ми знаємо з колишніх описів, хоча б таких, як у одному з сонетів Міцкевича. Ще лишалося життя підземне, невидиме, дрібне, землерийне життя, загадкова діяльність дощових черв'яків і хробаків, комах, таємниче існування мікроорганізмів одні з яких вглиблюються в ґрунт, інші рвуться назовні. Доки не пізно, казав Вернацький, ученим треба йти в степи, перенести туди свої лабораторії,